Ви ж його зовсім не діткнулись. Випийте, я прошу. Я послухалась. Отако. Сидіть тута, а я запитаю круця. Він має зір добрий, а ще ліпший нюх. Гриць викотився за поріг на благенькому візочку, причинив двері. «Я не знаю мови звірів і птахів», – сказав Віктор, «але коли не маєш чогось у своїй хаті, то йдеш позичати в чужу». Я сиділа, опустивши очі в брудну долівку, хоч чула себе від вина легшою. «Головне – не загубити того, що маєш». Бо тоді вже пропав. Позичити можна, але не загубити. Я не маю на увазі твоєї дитини, а знання. Я багато його згубив з дурної голови. Хоча, як каже великий оптиміст Грицько, все, що йде, то йде на краще. Я загубив колись цілу країну, не втратив, а згубив, як папірець з адресою. Значить, я не потрібний тій країні. Якби вона потребувала мене, то прийшла б і стала під моїми вікнами. Затрещав візок і Гриць вкотив своє коротке тіло до хати. Лице його було вдоволене. То що нам сказав Круця? А сказав втішну новину, що нема вашої дитини, пані, ні серед мерлих, ні серед слабих. Ні у воді, ні у землі, ні на землі. Я знала, що він живий. Перепрошую, пані. Круця чує запах мертвечини, коли ще та людина бігає, вибачайте на слові. Через те люди бояться мого Круця, як звісника смерті. Але то цілком порядний птах. Грицю, на світі багато дітей, і світ великий, зауважив Віктор. Або я не знаю, Круця не вміє літати, бо каліка, як і я. Але він має гострий нюх і зір. Дякуємо тобі, звівся Віктор. А ти що, хотів би Круцю ворожив? Засміявся Гриць. Доста, що він вам сказав гарну новину. Так, посміхнулася я. Дякую і вам, і Круцю. Дайте пані свою руку. Гриць хвильку потримав її у своїй. «Я вам дам одну пораду. Не плачте. Віктор вам не поможе, як ви самі собі не поможете. Нема нічого страшного, як ваша дитина трохи побуде без вас, а ви без неї. Все, що не є, йде на краще». Я не мала чим йому заперечити. Круцю підвів голову, Віктор підняв руку, щоб йому помахати, але той злякався піднятої руки. «Тихо, Круцю, тихо!» – заспокоїв його Гриць. Садиба Гриця була, власне, на смітнику. Я весь час спотикалася об дроти, що росли з землі, наче збирались кінець кінцем зацвісти. Такі вони були буйні. Віктор обернувся, щоб мене почекати. Є й інші істоти, але я їх не знаю. Знаю лише, що коли з грицем щось трапиться, круця мене знайде. Сам я не приручив жодного створіння, якщо не вважати тих п'ятьох варіятів, яких я довів до дивної країни. Хоча невідомо, хто кого туди довів. Давай перепочинемо.